Eta gaurkoan, Pantsika, Mendi, Lasterketa bat, aipatuko dugu ez nanaikoa. Euskal Trailetaz, hariko gira, txaldeon, Atxalde eta bai horbiltzen ari da, haste bat besterik ez, eta irumila lasterkari baino gehiago biluko dira, bai goriko eta beraz ortaz, saio berezia eginean dugu, Euskalt gure mainaren inguruan alde batetik antolatzaileak, eta nolaz ez Euskal Red Elkarteko lehendakaria Christian Ozafren, atxalde Atxaldeon El aste retoriko zauku ere uh, zuenki debat, pan txikala jamendi bidean da, eh, jezi bituko dugu saioan zehag Baina gurekin ere, bi parte hartzaile, e, babe irigaraian lebatetik, atxaldeon, atxaldean Atxaldeon Eta Emil Urutia, atxaldeon zuri ere Eta enturtzuleak horiterazten dizugu Zuek ere parte hartzen alduzula Gure gaurko saioan usai bezala Telefonoz ditzen alduzule Zero bost, bost behatzi Iruzazpia malau ameka Iruzazpia malau ameka Iruzazpia Eta gure txio ere Tuit kondua ere dugu Jokozazpia malau ameka Beraz segituko dugu usai bezala ere Kampo, eh? Jokoz kampo, ez kambo Kampo Te Teknikas egurtatzeko? Ala inen. Bistan dena. Aste bat eskaz, beraz, euskal trail asteko, hemen, dik, hemen gaindiko itzordurik haundiena, kirol mailan, seguraski, eta be, lehenik zuekin hasiko gira, kirolariak, zuek baitzirezte protagonistaan nagusiak izanen. Prest, zirezte, ez dut ezan, mainan, ultraan, eh, parte hartuko duzu, hauntago eta mar kilometrokoan, beraz, babe, imeile, prest. Eh, bai, ikusiko. <laughs> Kushiko ramai bai tout. Franchement, tu assistais à la idée. Bye bye bye. Emil, bai Emil um, Emir binaka binakaira bazizzen nuen, ultratraida, Mathieu Lojirekin, irisartajarekin. Uh, etzen zure lehen uh, ah, eh. ah, ultrala ere, eh? Ah, Bigarren aldia zen ez, parte hartzen zinuela, edo irugarrenak? Laugarrenak uste dut. Agor, egiten duzu? Horttengoa laugarrenak uste dut. Horttengoa, zomat garrrenak da, ultrala. Um, Horttengoa laugarrenak da, bai. Horri da. Horttengoa laugarrenak da, bai. Horri da. Galdera bat, obetu, ote zinuen uh, denbora, urtez urte. Uh, bai, lehen urtean eman nuen oita iruren taerdi uste dut uh, begaren... Oita iru edo oita mairu? Oita iru Oita iru, bigarana uste dut Uri da ba, etzen burratu Egia ah, jaso eh, ah. hala, jaz Jaz uh, ogoi oren manu piskatut egu Beraz hobetu duzu? Hai. Urteetik urtera, eta urtean Oino hobetzeko helburuarekin? Dut uh, uste <laughs> Ez osertetako? Ez. O dit, es, ne, oh, beto, initzaz, ala gaz, iru oren uh, gutio, aneza? Bai, bai, bai. Hore nortez, makarrik inoen, eta vigarren nortez, hafen bakarrik iskirituak nintzaan, mazintan, uh, matiokin enen, hafen ba, ba, bakarka inskiritu ginen, eta gero uh, lasterketa binaka ingin noen, hartako piskat, hafen beraikin piskat fiteago. <laughs> Elgar lagundu zir si, si eztego? Hai, hai, eh. bera nik bano piskat, zaleago uh, da, bera zueo. Uh, Tiratzen du piskat. Tiratu zitu. Hai. Uh, babe, zukaldiz, so jaz uh, lehen uh, parte hartzea zinuen? Bai. Bon. Seguro itzapena txikitzen duzu. Ba, ona. <laughs> Iduriz, begitzi zena eman baituzo? So? Bai, bai. Bai, bai. Bai, untsua egin dut duan den uchtian. Bai, Somad, kontanitzen. Zoma demora. Ogoita xai oren. Ogoita Bai, bai. Oh um, sin enana sin un mugabate do enana sin un el Oh esa esa satanique espina qui batait certaines scènes maha beras nel ne bourgeois scène finitia finita voilà. bon. Uitaxe <laughs> joaren ez abate gaizki, eh? Ah, e, eta zuk ere lagun artean egin eh, zu, eh? Bai, bai Bakarka um, emaiten duzu izena, baina mulxoan joiten Boa, joan den urtean alaginen ba trebatu gira xaxoen guzian algarrekin eta algarrekin egin dugu, talde guziak, egon gira bea eta hola Hori da, ordean bako txabestea embea egoiten da? Bai, bai, or egon gira, segitu gira, segitu gira talde guzia eh? Ordean ez da kronometroa elburua edo ez da... Esta... Ha, ah, guk, ez dugu, me bat ere sointen orea Bati? Oa, segira eta bukatu dugu, ta ordu gu kuxi zon bat eginuen A da, ados Bo, etzen lehiak eta berezirik orduan, emmen duartan Ez, ez, ez, ez enetako Eta ortena? Bo, nahi nuke ez gehiago egin, eh, oita xei, uh, un txada. Eh, Gionden urtean bezala egiten baut, izi gari konten dizan aniz. Oita xei oren ez petik? Bo, petik, ez dakit. Ez. Berdin, edo petik. Zonbait minuta irabazten alba dira. Berba uri bainan. Zain uh, duko duzu ordularia hor diaren edo? Z dakit. Horrek mm, ba. egen nahi du bai ez Cristian, suruz ez? Z dakit. Zain zenda horakotan? Eta zun bai. Obekio <risa> beti eta obekio nahi baitu guguen. Eta bai. Eskolan ebeti ala herren da, obekio berzelea enta hor dien. Hori aplikatzen da gero. Iten bai, <risa> te, <y> zinuan, <risa> eskolan? Duda. <risa> <risa> Azteko uh, prestatu zireztela, uh, prezeski, uh, babe, diaskoari komparatu zaldatu duzun zure prestaketa? Aznik uh, berdin egin dut. Gauza bera? Boala. Voilà. Vola, et... bizpairu trebak eta azterditan egin ditut, horren batekoak, etxe ingurian eta gero azte burutan luziagoak eta alde haikina hiru nastean, iru aldiz, korreka egitera joitera? Biga edo iru aldiz, nilaik iru eta uh, bestena azbiga uh, xaur Zonbat kilometro egiten duzuka sohtan? Amor, amarr, pustakit, uh, amarr-bomb, voilà, amarr, amarr, estolako Ekan nahi baitu, zure abiaduran zan bat, oren bate maiten duzu, voilà, oren bata Oren bat, oren bat terdi bai Zain bestez, gero kurtsaskoz luziagoa da? Bai, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> baina bai uh, Nikolaita dut Mi, Mikroa nahi right. mito Bai, me bo ez dakit Nikolai giten dut A, uh, uh, Ashki duzu horrekin? Ashki ez dakit, mezin dut gehiago egin uh. Ademora berbaita ere? Oribera Eta asteburutan luzeago ejan duzu? Bai, oita amak behoi, me ah. behoi bano geyo ez du gushe kula egin, uh. Sekulana. Sekulana, ez da utzut galdeginatik, noiz hasten zisten. Ni asiniz uktakileana, uktakilean bo egin egenditut ashtapenean bideana, ala, itzuliak bideana, eta gero asiniz uh, mendian. Afa, burutan gero mendian egiten intina bat gebatak, batzu eta gero mendian uh, beti, Wai, beti mendian egiten ditut itzulitipiak ere. Arros, urtak uh, hiletik behaz haste mendian zinen horian? Ba, kaxik behar. Demora denean ere joan mehag da? Ba, ez da nitzukan horretan, eh? Ez? Gaztatiak e, izan gira. Izan batzu, <laughs> ere. Baina joiten zila urakotan? Eh? Ah, ba, ba, joan ba. den urtian, elurrean elu, ere izan gira, eh? Emila, zure kasuan, zu, noiz hastan ziren entrenatzen? Uh, ni abenduan edo asini, sartzen, edo asaruan, eta uh, git. Aztapenean hastean hiluetan, eta gero, burbiltzean uh, edelaik, hastean lauetan. Hadeus, uh, korrika ere berdin, bidean ikusten baitzitut, gurutzatzen baitzitut, bidean korrika? <laughs> bai, bidean, piskat mendian. Enfin, haste lunez, hastean zehar uh, frakzionetara guak egiten ditut, uh, bidea hiluetan, eta gero haste burutan mendian. Adosh. Eta zomateko ibilbideak? Astebulutan, luzatzen dugu, euh, ola, asteapenean bizpailu eta gero, ola, obos, egi... Orenak, jana, ezu? Aiz, bai. Adox, ez duzu kilometrotan kondatzen, orenak? Ez, bai, dependzen du deznivela, eta, fin... O, oren, emaite maitu zu, petxatut kilometroa upak asteabat badiela? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bat, edo... Gero, iten dugu asteburu bat edo bi, iten dugu urte guziz, uh, kargatuago dago, adibidez haurtean indugu bat buru bat, biagoitzaik inditu gu itonoitabos ito kilometro eta ero, asterenaikin, begoitabos da haste buru bat uh, kargatu aski Ezu mm -hmm. ba, kere orain artezu egin 180 mar kilometroko Lusetasuneko shun, ibitbiderik, eh? Ez, ez Irogoitabos gehiinik, eh? Hobi da? Entzuten da iniz, ez uh, du lan meresiaz, genean, luzeak egitea egunean bertan atxikitzeko, ala da? Ja, guk egiten duguna, iten, adibidez hitoen eta bosteko ateraldia, egendugu ultra uh, bat baino pixkat uh, biziago Fiteago? Uh, fiteago piskat Nik beno engaldera bat, ez dakit, Emil, 120.000 uh, zure sasoin ean, dut, zu elburubada, malakizu uh, prestaten zira espreso hortarako? Abo ah, e, nik, fin, nikiten dut ultrabat, hori dut uh, urteko lasterketa, voilà. ez dut ultra bat, eginan. eginen. Ah, Ene galderazen, ea baduzun, uh, aden, uh, bat duzun untxa pentsatu aden prestaketa, plangintza bat bat bat den, de horrein hau, gero hau, gero hau, uh, lehenago deus... Uh, no, lasterketetan la hori? Ez prestatzeko, ultra prestatzeko, ea planifikatu duzun... Uh, Balakit uh, adibidez, uh, euskal trai bano bi laita entzien, asikon izala, xerozki uh, Se postella eteleno a chenis bainan. Bila eta entier en chiconis alabchkat. Luzatzen entremundu a karga tzengia go taula. Ba, c'est le ski c'est n'aiduran uh, justo ki luzatzen instantzia. Ba Hala, e... luzatzen uh, entremundu bat geiago xartzen astean taula. Ze ba, goialduzu idatzia paperean eh, so, so, kagatua? Ah, eh, ba, enfin, balaquite. Aste di la chez sa superté de sortie a cheninzen a cheninzelaich chkat Claude Scott que ne Zeren badira programak badira Gainera ipatu zu frakzioak egite hituzula Aguek uh, laguntzen dutezuk Babeztuzu bate hita el frakzio? Batele Batele? Estu txikola egine Interesik ere? Az Az Ba bon, behar da izina oinkusien dako Gero berre ber ber nada Estu tiginez Zeta frakzioak euh, Desberdinak badira Badea distantzia tipikoak Haundikoak Mendiana Gero uh... enoztez obere nada Egun fean Egiten dut frakzionezan, ez du demoraik, duite gomen, nirat hastean uh, irudela huetan. Erztenez obelena da, uh, irudela huetan, uh, nira juetan. Hori emile egiten duzu, uh, norbaitekin, kotxo batekin, edo zuaureak, edo nola no paszen da? Eso es bakariknik egiten dut. Eta geienekola egiten dute, edo? Gero, te, fein, batzuk egiten uh, dute taldeka, du bintzen. Geienek taldeka egiten dute, gero. Entraînements ba, baute. C'est Céline Bastander Akeko qui décide à la elle. Baïnan baï. Bon, ça rend deux autres petits petits en groupe. Et grand entraînement guisetan Christian uh, Osafren gaitzen aldu euskal jetel kartak plantan emanduela justo qui eh, uh, talde bat euskal jetel taldea l'essentia batekin eta Claude egiteitu zuela tout cela entraînement Bai joai uh, beti adoptat lepat internazionalen uh, din lan. Eh uh, shkolera de uh, le cortecord ordon maditu berita max eta ara uriteixo maitz ulrira internazionaler aste astert eta eta ara Ara, eta jende bada, eta bada, maila guzietarik... Gu, bera, maila guzietarik, uh, bada, bada, denetaik... E, eta... Eman, eman ezagun oratzak nahi badu hasi guretik behar amunera, ditena alda? Bai, bai, bai ditena alda... Zine si uh, maila guzietak beraz, ha? Ba, ba, ara, ah, ah, ah, ah, ah, ah, kasten da, nola, nola entenatu, ah. eh, emilek egiten zin bezala, hori axi ah, eda ah, ah, ala izpairukta ez eiten duzu, eta gero, gai zira, zuo jantek natsiak, ebon beti, fe, ni hene kasuan, tal... Taldean haizirelai, ahiziaude entenatzea yeah. Tal, Taldean delaike, ez gira, espoizita, ardura joiten, uh, ben, ben, beti ahiziaude Or bada laguntzaile bat, denboran eurzen du, erraiten du, ale oraifite laguntzen du, zuk bakarrik lortzen duz hori, zer ordu lari batekin edo? Eta, e, krono bat, Mantala huken berda edo buru huken berda, bak eurik Eta ez uh, bakzu, bak itira, bakzu ezartzen direnak uh, bihotzaren taupadak ay, eta uh, Neurtzeko, ez dakit, nola deitzen diren... Kardio... Kardio-frekanz. Bai, bai, olako horikaz. Ez, neustut, eurabiltzen. Iba noen, galdera bat dako, babe, ez dakit, zuk... Uh, zuk ziren hain zinetik, hasi ziren mendila astaketetan, edo aspaldetik hain zirenaz. Bo, hor, badu, amak bat urte asean izala, bo, geru, galdituniz, bizpairu urtea, zirugaren haukama hain dugu. Eta... Bara, ez ez, hula... Ez, gal, galiteko ea usaiak bat zinuen, harrak uh, kakotxean hartan, eh, kiro, kirola egitea, entrenamenduak... Uh, ez ez, bat ere. Eta ez duzu parte hartzen olako entrenamendu kolektibuetan... Ez, ez. Bat iten duzu, eta gau, nola, nola entrenatzen zira, zu zure gorputzaren arabera ogero uh, tal débat giraere eh egia ni baute la chance ba dit toute bicognata tabiak ba dut mutata etiela ordiane bueno, bon o li quine uh, a linit uh, a dinis ordiane achat penian a uh, gero while ou setan ne bechte baita eta zoko hori ha baitata sucori gusiak sautzen maiti tu ordiane or lucia qui tient dit A la, ah, bautale, beti, lagun batzu Baina nahi, ashter ditan, euh, euh, oai euh... e, e, e, euh, Berbaituko de ere denek demura bera ukan Me, ni haurek seanditzen dut Erraiten alda, ashtendelari, emeki emeki, bere gorputza ezagutzen ikasten dela ere? Bait Zuek, bieez, euh, bieez, zuk diosu baiet, Emil, zuk ere, ikasitu zuzule gorputza ezagutzen Kardio horieta ez duzu behar, egen ari du, batak izula zure mugak? Bara, uste dut bain, Exu, baile, ez urtantada ez agutzea zen da hori Ez egin behar ere ez adidez, Ez eta elduen ikan ezuntan ondokoan da Ez eta bezperan joan behar egitera ez dakitzen bat Ez eta zer nahi egin behar, kasuin behar da, nola prestatzen den? Bai, bai, hori ba galdaitan dugu eh. hmm. Galdaitan dugu, eh, aniz batira orta nahitienak eta... Kontseiluak... Kontseiluak a... emaitan duzten Behar ditu zuzue horreino ere, Emil, behar ditu zuzuk? Kontseiluak? Ah, ez badakit... Uh. Ne uste ez gero, bo... Trompatzen alzirau, no? Boa, ez dakit. <laughs> <laughs> <laughs> Bata beste elementu bat ere importantan dena, da, diateko da edatekoa, uh, ala, pixua, kaso egiten duzue, guzi hori eri? Euh, guti, boa, boi, fea, atxetaren kaso maiteun txugarat gengabe, beste nez, beste guenetan, enfen, egur ditan, bah bien. alcool alcool gouttié voilà nikeléo là <rire> oh. voilà nikeléo là badou il a tiat et do ala kashma itendu tala voilà je niqué je niki qu'est-ce <rire> tout art saneta Alko laiketare, uh, ez tuto lako, eme bestena ez uh, Furi ez? Egun guziz bezala diatzen duz, ez usia aldatzen, aldatzen... Ez, ez... Ez jenekia zenako, kentzen duzu? Pastakit? Ene jenekia ez jenekia ez zela hor, nantzian dut bestiak Kentzen duzu, lazteketaren zait? Ha bai Bestenaz, ah, goztalduko zenuke ez jenarekin eman ez daunen Bai, eta... Bai, jaukta Et ba, akren, taulako gauzatzu... Hore guztiak... Hore guztiak, hendu ditut Ikan ah, e da, tetze la hona, <laughs> ni behatzen dut bestiak. <laughs> Emil bestanaz ez nutrizionista bat, baina ez kasu sobera... Ez. Ez zorrotza azteko? Eta pishuari? Kasu maiten duzu, eman ez daun ikusten ma duzu, igotzen ziztela... Euh... <laughs> Gero iten edut zula ikirulau entzera mendu aztean, <laughs> e, <haz> ez zira lor ditzen, Ez, baina ez sobera yaustera, er <laughs> Esta jausten, ez sobera sobera jauzten, ez? Boaz, bizpailu kilo, baina ez gehiu, nire zatasteko, azta kit. Eh, Aipatuko eh, dugu, zer gerosago, nahi nukedia akin, ala ere ultra bukatu zinuten, erik, kilo galdu zinuten. Lasterketa batean, sohona ez... Iz... Kilo Ay. batzu galtzen dira la, la ere elmugan um, Christian, uh, osafrean zureganat etorreko naiz uh, Baiz, eren bestekaldera bat baginuan, baiz uh, Beraz, usai amezalari atendu zuela, ben hartzeiz zuzue uh, Komplement edo komplementu edo uh, gehi gaji batzu, vitaminak uh, Entzutenda en ere spirulin edo algak bat direla, ola, uh, formanemaiteko, lakorik Nikaz Ez, ez e, Eta lasterketa garaitan, vitaminak eta Vitamina 15, gel aurriak etan bako, bako gausatsu. Quoi. Baia, es es Zer duta genauriek? Hastaquita y sigue hay una tira, yo había ido. Sou criage, sou criage. algak dira eta vitamina ere, uh, batzu egiten guten in intustetola, lasterketak stecktaka in hasten uh, uh, dira, bueno, bat indartzeko eta holako, ba denetarik astemanibatzira interneten begiratzen badira Et... miraculuzko, ha uh, uh, tan el gue. Got... Batte batte, batte. Zuka hartzen duzu spirulink Nik gel horiek ere zitut hartzen Egea errano, ez ditut Ez ditut egunta juta mar kilometra egiten Haigualdu, eh, berroietan hartzen horiek dira Azukria da, fite Kakotzen hartzen, ezakitzen dira Fite kontsumitzen direnak Segidan erretzen dituzen horiek ouais. Mea mentuan amaitzen dizu Hori uh, meste... voilà, hartzen duzu biorengusiz Baakizuz duzula Shukria eskaxi izanen hori da Hori da bai tranquils enfin tranquillez, mais bon... Et choucral... Se n'a à l'aider, kilomètre à l'ané, c'est-à-dire, le habitail humain, et d'où, d'yate-cô, et d'où, d'yate-cô proposat, ou d'yek, est-il à Aski Bon, ni... De toute façon, ni coute, et est-ce un tchai d'aten un t'auita marien Bon, un t'auita marien, cest c'est-à-dire... Ba, Ebe eh ala horre uh, batitu zuaniz gauzaz, eta kizu zer hartu, hartzen duzu bizpailu gauzaz dira behar ba, bate horiek behar, eta gero jela horiek hartzen zu bidean, eta bon... Zenta, voilà. se, se, so, urepelen ki... baduzo iateko hori da? Bai, ah, bai. Han yeah. galditzatzizte, baduzo iateko... Han, ni horren bat eta erdi galditun intzen, uh, iateko, eta... Eta ez berriz, eta, uh, da berriz, eta sobera diaten malimada berriz partitzeko, zaila? Boa, berriz dugu ez dugu goxia umdik ere, ez gira... Zenta da, proposatua den apairu bakarra? Bai, bai... Ah. Gutzi diaten da azkenean, unta 8 mar ba. kilometroz. Ba. Ez da, menturaz ez da behar gian ere, hainitz. Zenditzen dira goxeak. Aztapenean, gero, eh, kilometrak haintzinatuz, haintzinatuz, ah. gero, goxean. Nik aztego persoan, kistuzu eme jarrike, uh, mastikatzeko... Uh, Alla, nik aztapenean du... nuka nuen aldudean, aldudeat sartu haintzina, Hor edintzen untxea eta kusten din bestiak antzartzen eta erranen kainu abiaziten, joan ziten eta nigidetik nintzen eta enintzen ez dut finituko hau, ez dut finituko. Eta din intzalaik, uh, behit, arribatu nintzalaik plazan, uh, feit goxianin, me nintzen uh, oartiaakoa goxianila. Ah, wei. Ouais. Eta hor, senakak uh, erten zain, jantzazu, me enin goxiaik, eta borxatu nintzen, eta hor berriz uh, piskortu nintzen, eta... Vala, hori da ezta egez, ezta egez Ezta egez, hori menturaz Klobetan, kakotzen artean Pertazen dut adituek, untsa, esplikatzen dutela Nola, ian behar den, Oiek badakitean, txur Zuek ere, Christian, diatekoa proposatzen duzu Lari kure pelen, beresi Lari batzueri galdegin duzu Ez zerberzen proposatu? Bai, beresi Jende beresi galdegin dugu Bon, ezta egez Lasterkariek bere manera baute ja teko sumaitzuk uh, ala eh, be utamar uh, Gauza uh, uh, ba, bat eta... cette kilometra savat ta augo kilometre beranta berek badusteb la conseillée car c'est Ez ta guk kertzen duguna ara, uh, maian uh, eta zartzen duela, orsukri puskatfen alimanta-sukri eta jateko zuenitzu nahi dute gatza, nahi dute bishadian, hori joan, uh, badira, uh, sanutsak eta horgitartekoak uh, eta pate edo susizant horik, gero zuenitzu nahi dute berukia, challa edo laukoz, hori joan, challare poporzatzen dugu, bon. Arrundo dezberdin ezko gauzak... Uh ...fen, gendek nahi dute zira adenak berdin... ...ezta izan... Azteko probosatzen duzuena jo egiten da? Uh, Finitzen da? Bai, bai... Gehienak jo egiten dira, ba... Azteko... Azteko hastapenean... ...urrepe lartio... ...iaten dute... ...ta gero... ...iada... ...gero... ...gutio... Aki dura... Aki dura... Aki dura... ...babe kera egiten dina... ...zumete... ...ziztira buaxen... ...eta ara... Eh, Ero, ara, aurrepetik edo auritzetik arru, goiti, haniz gehiabe daten ute gehiabe ga uh, galdera ere, zer da garrantzitsuen adiatea edo edo datea? Biak egin zake Zenta ez sedanez ere, lan gero saizaiten aldar ere? Hora beha zu beti, uh, beti aizan, uh, ura beha zu beti uka, uh -huh. uh, Dopaja badea ikurzen duzia? Dupatzen hute silestea. <laughs> Ni ez? Ez suturtze bai da. Iten bat duzu ez ser aniratian, eh? Horida. Ez <laughs> mainan badea, zuen ustez mundu hortan uh, mendira asterketetan, uh, dupatzea. Ne ustez bai da, kilogosita mazala. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ai. Entzuten da, ikusten da? <laughs> ah, ez, entzuten, ikusten, ez, estu... mendo. Es, <laughs> ne ustez bada? Eta ser nolako, ser nolako euh, ser sers, Zer sekatzen duten, nola dobatzen alda, mendian, ibiltzeko, e eta... Zer da, e, per performantziaren e, irabazteko, edo, e, bako, txak... Ez zagutza bat, ez tekit... E... Izen bat? Bai, bakit, dila bispeiru urtego aldean, ateraziren, fenleengo, txikindulari batzut, eta, epioekin dobatteak, mendila ah. azterketa batzu indako. Abai, e, e, alere. Ez da, deus, idazteko ba ba il me batutan ipa ba tira no les professional bat a cena itorrocha françesco utilian tebilia in situan bispailloa bispaillourtes egamanan intsan cena in situan bipodiumen iru jornatan gibilian taunde kortean chavantutan pushitibo peon ep wala dopage Ba, hausura, lastereta bat zutan, ba, hausura, biz, bairu eun euroko prima, ez duzu bestaik, eh? ha? Zira, ez dira horreiz biziko. Pre, eski, xariak ditu puxatzen zuen ustez, eta ziz si xari da bastena dibidezio euskal trahilean? Euh... Furtura egitea da? Ba, Eiten alda. Eiten alda egia? Zer, <laughs> ziren bitzitzen da de zer de se, den forturaren eugia. Ados, <laughs> ega <laughs> ikusor dion zer den fortura? Ez es, da zutea. Iras dune que estute de, esta shushi que iraste no nais yeah. escolteitan o 8. Esta shushi uh, que, esta shushi. Ya le cocot moskina que ta uh, la cosherie que enfin Emile Carité elle du estila chike que ukan bere bere sare ana yon den yasa. Esta bizia... bicia eman manon done pas tout santa. Bat la mise bon sogen vilairere va mentura ta kit greu pensa senuto sta kit me tu couche là je suis là chic la couche enfin pensa tuer charic cer ce dans chouchari cer goûter voulez aller dans une cheminique mais ça c'est maginou euh il sène enfin E, ez dira heldu, ez paita dirurik irabazteko. Horrek uh, ba, eran nahi du, beharko, eta galdera da ere, gaur egun egiten duzu egiten e, otetuzue e, dopa, ja kontrolaik. Uh, guk ez dugu egitenan. Estatu eri egite, egite, egite, egite, egiteik. Estatu eri egiteik. Horre, jurtako, badira, badira, feinaztaken ora izan adusten. Federa kuntzak du. Federa Ba, organismoak ah, badira. Federa du egiten, eta... Nona ez gure, gure laštehka aldia, berezia da, bidean azkada, bide egunez, ez bon, da bate uh, federekontzako uh, maileetan sahtzen, hori joan. Egin egiten alditu zuzta, pagatzen malin batu dituzu, ez eh, da problemaik. Hoa, ah, bizten da, bidean. Uztudut, ba, auktaen txaran, txarago laštehketan, itzan direla? Uztudut? Federa ja, Kuntzak eginik, orria or, or, or bichatu gabe... Lehen Bostaket, lehen Amarrakezeket... Ordean, ez tashekula nizan, euskal ez, or uh, dila di 2006pian, nik uste edo, ah, saspian, eskal handurantzaiten zelaik, ordean izan da beine urteartez, hor egiten zen me Salomon challenge batetan zen eta meturaz horren bidez eintzuten Cristian Zantren Zude, badakit nikustez burluyaztapenen eitema eta azkainan azkainan, dila bi urte, hukantzuten Hau ekeri chapeltetan xartuak dira gero challengeetan dienak Espanako escolico zerbaiti txoko ton da nikuste uta urte ta orta ko pensa senut ekin dut zera. Adar. Ostena erran zua antolatzailek sur uh, la sac uh, bai, ondo mo, mo te mu uh, ba, xariet, bai, dopage, um, te pau zabateinen ugu, sur la sac basen dituztela sari eta sarieta sariusia, sur la sac aituzue dopage dopajas, ztaki tai pacen du zuen batzutan eta ostu de la, ostu des de edo. Antolatzen du kulaik eta ezbait espada eztu estupend estupintza zen, ez dira mintzazen. Uztak, sekula gien festut pentsatzen uh, behin edo bietan hola, menan, uh, bon, fite... Fite, me, bon, ara, izaiten alda, izaiten alda, izaiten uh, da, kilolore guzitan, menan, uh, gure artean ez du, sekula, ez eh, gira, sekula horretaz eh, izanen. Unxatapa ursa horiegin endugu eta behiz aldugira istantian Euskal trailletaz mintzatzeko. Kokeguna, maiatzaren ogoita zazpian, larunbata, bata, bederatziak etatik goiti, garroko gazteluan, lekornen, azparneko lujaldea ere muak proposaturik. Eguno soantzear, jantziak, gauzak eta landareak trukatzeko lekoa. Ez dudazuen gauzak ekar itzazue bigarren bizi bat ukandezaten. Haukten, bi mintzaldi. Zero ondakin familia ezaguneko Jeremy Pichonekin eta Jean Irubeta Goiena permakulturaz mintzatzeko. Taierak, zero ondakin giozte taierak, etxeko kosmetiken eta zurezko paletazko baratze taierak. Izen emaiteak zero bost, bosbederatzi, bibederatzi, bat, sei, lausazpi, zen bakira daituz. Jateko, edateko eta musika lefreg ingaltzekin. Informazioak azparneko lurraldea.com web gunean. Truke guna, maiatzaren ogoita zazpian lekornen. Maiatzaren ogeian, azka ingo kirika gaztetxean, dexafio gaua. Zure baitan den, kirolaria, pam, intelektuala, detektibea, kluna eta animalia teratzeko pam, pam, parada. Hatzeko sortzitati goiti, zato tenorez. Betseko pintxoak janak zenden di askengo beste txiak suekin ikinili Joko Jokoskampo saioaren bilagene partean gira entzuleak, ari gira Euskal Trai gementi lasteketa epatzen, instante izanen dela, izan mainaren inguruan ditugu kirolariak baita ere antolatzaileak, eta beste bat gehitu zaigu pantxika. Eta panxika deitzen da ere, badu xantza, eh? Ah, di panxika horrein. Panxika lagamendipozik. Jezio berarendako. ere. Hala, mikroa martxan bali bada, beha E lapatxi. <laughs> eta hain uh, zuzen zuekin segituko dugu berela zeren eta Euskal Hdelkarteak urte betetze bat badu e, ospatzeko aurten hogoi e, ururte ez eh, uh, paiz konpatzen. Be hogeita bat garen edizioa da aurtengoa, Baina elkarteak hogoi urte ditu eta uh, kari hautarat uh, plazaratu duzue uh, plaketa biziki interesgarri bat untsalaz uh, etxetan uh, egezibitua izan dena benan babek dio uh, arruxan edo uh, orta ez uh, zuzula ukan zuke uh, emiru kandu zu? Bai ukan dut, bai? Beraz, oh. plaketa, plaketa orta nena uh, kondatzen duzu pixka bat uh, elkartearen uh, ibilbidea, nola hasi zen zea uh, uh, bide egin duen eta uh, beh, galdera ez eh, zuen uste euskal uh, jerek uh, ekarri ote du edo bultzatu ote du uh, mendila azterketan uh, tira edo gogo hori hemen ipakaldean. Euskal Jad izan da bultzatzaile edo bazen besteik. Ez denak elgarrekin ez? Lehenetan zen, pentsatzen dut, lehen, uh, <laughs> lehen, yeah, right. lehen elkartzia zen. E, ba, sigur sh da, zerbait ekarri du, bai. Distancia Luzetan hasteko ola hasi zen, eh? San uh, Marti Arritik, endai erat? Bai. Horizen lehen edizioa horizen. Eh? Mm -hmm. Lauegunez, la horizen lehen edizioa eta gero hola hasi da. Ez da aldatu da eh? urteetan zehar, gero Baigorin finkatu da. Begiratu dugu egia da irukaskoa, dibideaz, irukasko kere ogoi tamar urte ditu, aurten, e, behaz, diadanik egiten ziren, eh, mendi bilaldiak, baina lasterketa moduan, no hola, euskal jert berbai zandaleenetan? Bo, ziren bazirean, bazandarrake aurten goi urte ditu, orde honen, elkartelen e, e, el eta egizan da bazandarrak entrenatzeko eta Ora, tutta la bicicletta, tutta l'antoraceno ie che sei la bei. Eh, va va l'antoraceno e il risultato in tutta la, so tutto a 100 km/h in tutta la, che gro, o ta, o ta 20 km/h, che Lehenik distantzia uh, anna... la burak ziren? Gero espeletan ezten zen... Bultat ezten zila ezpeletan. Gaitan ezpeletan ezten da. Espeletan ere, hori naskaldi da? Or... Se, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, mendi... Cruz... Cruzetrez cruze cruze cruze cruze cruze de la Corri, hori? Hori naskaldi bai? Eza lehenetan, da? Lehenetan da, hori. Ah, vaj. Ala ere... Pentsazen dut, 2000 eta soxian... Esko alaked eko arduradunak, sarri utelaik likian trai gourmand de lako hori hori dion denak hasi dira uh, lasterketa, enfe, lzeko kol anexi lzeko guyendek hasi dira uh, mendila lasterketetan Trai gourmanta edo biadiz ogoita boxta lehenik eta biadiz behoi basenia da niko hori uh, ez, behoita boxta? Ogoita boxta, trai gourmand hori buenato sorzen da, berhoi... obi... uh, si Asi zen, bialdiz, behoi kilometroekin horri zen, Asi zen, bi milan, asi zen, eta horri zen, lehen lastaketan nahi bauzu. Eta laburtzeak behar da jendea... Laburzeak jendeak, jende gehiago, zarridu... Bidean, bidean, bidean, bidean, bidean. Ez da goi urtez, ala ere mendi lastaketen mundua. Oai, ez da aztebururik libro lastaketari gabe, oai. Hoa ikasik entrenamenduak iten aldira lasterketetan parte hartuz? Ikasik, baina. Ez? Lakako lasterkaldia bada leheno, xarakoa, xemperea, bada, bada, entrenateko. Aste bada, antzu aste bururo, bada zerbait, eh, laburago edo luzeago baina. Mm -hmm. uh, plaketa famatu, untan, uh, agertzen dena ere, uh, datue, eh, internetzgarriak badira, irumilat, horri kalari behino gehiago, uh, euneko hirurgoita laua gizonak eta euneko hirurgoita malaua emazteak. Beti proporzio untan izan da edo aldaketa ikusi duzu horrele? Aldaketa bat bai ikusi da, hirurgoita bostean hainitz gehiago uh, emazte bat dira. Bon, uh, bat ere neska tregla. Eh? Aldeaztike egiten dena? da, eta hirurgoita hamar dira. Mm hartzako ere viskat da, bera ere ge, e, um, beti gehiago ikosten ditugu eta emazte gehiago ikosten ditugu lasteak edetan, bai. Hala, e, neska trailekin biztadena emazte gehiago bainan ala erean, beste... Ogoita bostean, esustut, e, gero... Traimur hala, mantan. Bai, traimur o, mantan. Hora, babe, ez bakarrik esen ditzen, no, ulitxan, uh -huh. ogoita bost neskaz eta be jehuntan, uh, mabi, gizon, Neska guti hor, ez eh, me, bo, ez zira huartzen, ez gire algarrikin, ha? Eh. Bon, zira huartzen... Bakarrik baka. pasatitu zu uh, demora initzan, dola agunak Me, me nola esplikatu hain neska guti izaita? Hain emazte guti? Biziki fisiko baita? Ez dakit, gero uh, berda denbora trebatzeko, ere? Ba Izon bat, ere suai da, emazte baino? Uste duzu. Hori <laughs> da, jasoina, edo da belduja, edo fisiko ki ere... Zailago dela emazte entzat? Bo, gero nik ere egindu joan den urtean, bo, hemen baitzentan, bo, ala, nahi nino hortan bukatu, me, bo, mutikoekin ere nintzen, nintzen ni aurk, nintzen txekula xiko. Eh. Ba, gai izan behar dala ere? Idea... Bai, bai, bai, bai, hori bai, bai, seok da. Baina... Berdute, menturatu ere, menturaz um, emazteek, gehiago, um, menturatu, noitekan, uh, sinetxi, posulu dutela egitea? bai, nik egibadut uh, giten alda, bai... Hortazen <risa> <risa> isan itsegur, baina ba, hori beste <risa> zei <ori beste> da. <risa> <risa> ez, menturaz diferentzia huri espikatzeko, hain izbeak bada, eh, mazteko ino ez direla sobra menturatzen, egiteko eh, bai nik giten aldut, ere ultra bat. Eta gizonek menturaz egresago... Eh, Hagoiten dutera Ai bai, berda mantala, xaurada Zita kit uh, Zua xezira berdin, uh, ibibide tipiekin Aztapenean? Hore bera, bai ah, Ogoita bost? Ogoita bost <tú> Gero berrogoi erat pasazira Bializ berrogoi egin dituzu Beste proposamenak ere Gormanta egin dituzu Ogoita bost hain dut, gero berroia Eta, bernila bueno. bukatu egunta oita maraikin Hagoio eiteko <tú> prest? Asa, asa, sonik uh... badira ez euskara ez hemen beria badira 175ekoak edo nok daki, me bo meu tecnatua. Zen dago ehnatu? Po. Eh? Instituto eh, <laughs> Goyurtai. Eh? A dinasareten oso baina, no, no sehr gut. A din geiago taluzego ba, itza. da horia, baia da, tauriektir azkarrenak. <laughs> Eta menturaz, e babezzuk ez duzu horako hor uh, oh egiten duzu emendelako talagunikin zirelako ez duzu menturaz tira hori... Uh... Ba, ba, ba, ba, nahi nuke egiten, ah, bai. ah, nahi, nahi nuke, bai, nahi nuke, bai, bai, bai, ez da posiblia, ez ez memento arazteko Baina ez duzu ezetze gaiten? Olida? Bu, ez ez dakit, ez ez ez dute penxut <risa> <truh> <truh> e e e e e dute ez dakit Azuk emira? Besterik egitea Bai, penxatzen dut, bai, eginen dut, eginen dut egun bat Zer? Zorina, dibidez? Buz, tekit. Ba, <gibatik> dosu idia, tiki bat. Ezo suena hieran, mena, ba, dosu Da... Diagonal d'efu? azkena ba, askena isa inda. Askena isa inda? <laughs> e, Bada beste bat ez... Bada dira UTMB, ba ta horiek Pireneu-etan... Ha UTMB, ta horiek eus UTMB. Auk, aukten jindena panchika sugogoan ibetiak ito ninduen... Gabi Aristoia. Saka ginen nunibili gase, mera? Le tor de géant, torre de géant uh, italian, iruen, ta berrogoi uh, tamar kilometra... Hori oinobeste maila bat da? Hori egin egin egin zake? Hori egin egin egin egin Bua, saude, saude. Ez, ez, da... Bat duzu demorao, emiliaz, tenazira? Ez tekit, ez tutt. Ez tuttira ik, menentuan, olako luce batek. Ez tekit. Menentuan. Ez nau intexatzen. Ez. Menentuaz jinen da berantago, binauk menentuan ez. Ez, zoa luce da hori. Nostez, fenstur. Ez tekit nola fen. Jadanik, hugu juren ez, bo, plazgaratzen zu bai, horden berberditu zu egun hauren pastu mendian ez... Se iru al desplazar que yo. Bai, riviera. De gani gasquila maducci ni estan plazer hartzen zura 20 orenez laster Beste aipatzeko ere jaz beraz iru lasterketa behi eman zinutena, zinutela, neskena beraz iluna ere ga, gauezko uh, lasterketa eta augen uh, lasterketa ostegunarekin, bo, hoitara zen aldugu, ajakastatuak izan zirela uh, biziki, aukena, aste kopo egitea izan zen, ez eta biziki bero egin zuen, ea, ostegununtan, elduen ostegunean orakoa izanen den aroa. Iruna haren zat, uh, jaz baino gehiago dira urten parte hartzaileak? Bai, gehiago, uh, lau egun pasa aurten, eta jonden urtean, uh, iru egun taugoi usteot. Iru bat. Eta, bon, eh? uh, ilu, ilun bat. Ala, gela xik eun geiaguta. Bon mugatu dugu, ilun ilun a 3 le coin. El dit tout de suite. Bah, el dit tout de bon. E sa jende es ginera ta supera jende igujinai. Iguji. Sina jende igujinai. Uh, Fa medira tal, oh, uh, hasta pena. Uh, Txarra da, hor, trenpeta eta, ala, zen posible gehiago igortzera, hor. Uh, segurtasuna gatik, bai, uh, bai, bai, bai. Uh, Ejan behar da, beraz, Gormanta eta Euskal Traila, horreta bortz eta berro goiekoa betetzen direla, beraz, pentsatzotan intzekere iluna hautatzen dutela ondotzik. Bai, hori da. Eta gauaz da, biziki polita da, zuek ere, gauaz pasatzen dut zuea... Uh, Zonbait so uh, oren, eh, unta goita mar kilometrokoan uh, Entrenamen doan ez du galdim, entrenatzen ziste ere, eh, argia edo gaua gauazibiltzen batez? Eh, Nik ez aurten ba, ez Boa, ufen, uxo um, part goizti partitzen gra, beraz, uh, boxeetan beraz, erabiltzen ego pishkata argia ah, horren batez, lebi ez Bakarik, ze uh, ultratrailean, ez, ultratrailean, ez, ultratrailean, eskre baketan, ha, eskre baketan Entrenatzen, es, entrenamen dota Eta ultratrailean, ba duze gaua kaxik pasatzeko Ah, ba, ba, ba Eta, usaiatzen oh, da, ez da, nek di nara ere gauaz eta egunaz Ez? Emekia egiten da? Boa, ouais, txilafitea bian, ne? Dena den? den? <laughs> <laughs> uh, Boa, arrakasta bera zehirua uh, lasterketa hauen zat um, Beste datu bat ere, um, nondik eldu diren uh, lasterkariak? Bizkin, te esgarri da? O e da, egin edo, olatzek azpie maratzen zuen, gara ziba, igorretik egun bi <laughs> Biziki guti da, bena berbada normala da, laguntzaile dira, ere lekuko jendeak egun horietan Hiru egun piku laguntzaile behitu ba zuen, emengoak dira, lagu egun pasa Lagu egun pasa, lagu okay. egun pasa, lekuko jendea hor da lanean Hori da razoina, uh, jendenitz je uh, lanean dela, edo mentura zere populakuntza zaino ondia, ere ze, grazi baigo gen Emnokobi ilumilati Emnokobi sta sta esquie. On d'accord, d'accord, ait noté. Emo e lo eh? municipio da mundia mundien gusciana. Vai, ori rite Populakuntzaren araberakoa da, in egia da egia da panchiccionare menturaz uh, sue cadidades uh, antolatsa, antolaketa sistè. Ba, ba, ba, Mama ba, non ba. se eh rial ba, no eh, eh, de eh, eh, eh, Iru eniko bida, ez da gehi, iruta noia lasteherkari, bo, ara? Iruta noia lasteherkari, hemen dik, iparaldetik beraz eguneko goitalau eta kanpotik beste guzia. Eta departamentu guan, marakatu zeguneko berroita, ma, iru, eta gaineatekoak, kanpotik, behaz kanpotik, jendean nitzeldu da eta ortaik ere ondo hori oztatu ikerketa bat egin duzue, ondoio ekonomikoak, zein diren uh, Euskal-Jedelkartearen uh, zat, eta lujaldearen zat, behaz, lauen eta euro. Nola kalkulatzen duzu hori? E hori, gorri ginen hor, bello den urtian, inkastatik pibat, eta horretan, galden ginen uh, zon bat gau pasatu zuten, bakarrik edo familiana, zonbat pertsonaikin, euh, gau batent zatzon bat euh, utzi zuten, jateko ere eta ziren zakita uh, hamabost uh, galdera uste uta etahala horttz ateratu ditugu. Uh, Zan uh, baki horiek Zua horiek yeah. egindu zue behaz? Bai, bai, bai Horri bai, galariek ere zibitu ingesko bat egin Bai, igorri dugu uh, Ah, uh, lastezkari igorri dugu zue bai, bai. Ados Bi milata sortzi un zirena eta igor, dener igorri dugu Hortian uh, 2060ek ere okandu ziez, izte hor joit berba Igorri ginen eka, in, eka inian edora, eka inia erditsuan Jonden urtian Eta, ala, eta bi milata sortzi un Hortian uh, ingestak igorri dugu eta uh, Kaxik sazpigun uh, erantzun dute, hor dien nuntzoa zen Eta hor hartuzi beraz diendeak kontsumitzen duela Hor di da Hor duan, asko nien cifre hori ez da egia, egin duzu ea proporzioa? Bai, hori da ah, Egin duzu ea, beraz ez da xuxen shushen, xuxena uh, pro, da pixka bat egiten duzuna Hori da Proporzio bat da eganazake Zer sartzen da hor uh, otela? Hotelan, jatekoa, eta gero ere eroztendute galde uh, galdeginen uh, Opari. opa, Opariak eroztenditu zue, edo zeh eroztendu zue, uh, biskotxak, eta segita zeh Hala, eta uartu gira, bai hainitz biskotxa salzen dira, Eriak? Eh Eriak, hainitz ahitzekoa, eta uh, ere, zeh, uh, zebazena Acho no gasna ta. E kuku, kuku, taz... Le gogo mosquita. Somo demorego entendira. Hiru egun, asteburua. Asteburu shoa pasatzen dute eta dira hor uh, geienakor be edo astegun goisia, edo ala batzuek ere deja dira, astia pasatzen dute ere. Wala uh, me bederen bigao uh, pas hor pasatzen dute bai. Berakas uh erakartzen du do, e, e, eskualdeari zerbait ekartzen du ekonomikoki e, demora joiten baita behar dugu intersatu ere eldudiren hiru e, egun haueriz, eren eta ustegunean hasiko da, baigo ginen de frango izanen da e, bizkarrekoak egun hortan nahitzen dira, haugen lasterketa ere hor eginen da, behaz ustegunetik, eh, erleak bezala aizanen ziste lanean pentsu dut e, badea aldaketa ikaukten eta ustud badela bereziki bidearen aldetik Cristian eh, Ez gira orzenuteko iti Asiak aziko... ba, zizte, biztandena Errelea bezala baina naga du Deia, las porzilaiti asiak girela Biztandena baina neite O iti xina uriak bezala Egun ortan asteko bada jendea egitzi bitzeko Kofoina co, co, eko da bo, bo, Azanska Hori da Beraz, nola pasatuko da hor goizetik? Bai, ordeon orse honetik goizetik aniz jende Perzatzen dut orse honetan dela jende geienik eldu dena bai gozirak Ordeon plaza horri berdu... Plazarat, eh, mai... Uh, Orion uh, plaza hori behar dugu uh, seurtatu uh, uh, uh, albezen huntza jende, kauxak eta denetaik baita familiak eta lugu itira eta horri dion uh, baiguriko uh, erriaikin horri uh, dugu nola antolatzen alginin horri duten uh, seantza badugu uh, baiguriko desbiditzea bukatzua bon, uh, da ez da zinez uh, idikia menan bukatzia da Eta ordeon eriko, ausapasa eginta departamenteko aarduradunekena uh, Ukandugu ordeon bai mena dbi ori idikikusteko Eta ordeon uh, plazan erdi erdiana uh, bidia mostia izanenda Ezta ez es xanchu batean ezbeztiana es pasatuko otorike? Ezta pasatuko pa pa Uh, or, orion, uh, plazan, plaza erdi hori txia izanen da Egun guztiz, zori? E, ostegunetik ikan dera, uh, ogoita laborenez? Ostegun, uh, oste, ostegun ostegunetik oizetikia? eta ibiko txartxarte txar bai Iro egunez Da baigo, baigo horiarek, eraz, edo? Hor uh, dire, bizi direnako, biztanda hor kuritzen nalko dituz di, dira Bideoktan mainan araba, krik, eka, eta ara Eta aparcalekuak nondira? Aparcalekuak, beha, diaz bezala, eh? Ba egurriko erritik kampoan nizan da Urduan, ultrako... Haldiren, lasterkarien parkina hor izanenda Donostei ikastetxeiko ondoan Horiek heltzenalko dira, hor jatala ere? Horik heltzenalko dira, mena bak... Goizeko borsak eta lagudena entzina Atos! Ego nehan Ibiguditzean, mistan da, otuak oztika, teatzean alko minan ez dira plazatik pastan alko beharko ute uh, bazaztegitik partitu horion uh, uh, uh, dezbidatzeko bideotat. Eta oitabosteko eta begoieko lasterkerientzat zat, eta hilunakoa eta neskentzat ere, baiguriko, baiguriko herrikotik gampo hor, zela jaren, hrikbiko uh, zela jaren ingu lehurtan hor, Uh, uh, uh, Otoan ezartzeko uh, gizat uh, Publikoaren zat edo Sustengatzerat din nahi dutenen Edo zein dira leku uh, egokienak eta tenore egokienak ere behar Bara ez uh, dakit, abiatzeak uh, Zer da ikusgarriena euskalt gailen zenta Elmugan, horretna uh, izultaren ahibatzean Susiriak badira, bizikia e dejada uh, Zein dira memento azkarrenak, zein iduriko? Abiatzea lehinik A biatzia? Bai, bostira al goizia, bostontan Goiziko bostontan, eh? Ba, ebon Bailutu Bailutu Bailutu Bailutu Bailutu Bailutu Bailutu Bailutu El mugere, el zia ere? Boa, eduriko, uh, laxtak herrenzat, Muncha uh, da ditu partitzia, feinduaitea, pixka denetat Esterkere maite dute, buztatia direlaik eta Oien deaba de laike uh, horien, kusteko ostaket, esterkereak erreiten aldute Hainan, bezdezen dut, placer arzen dutela Bai, hon egiten dizue publikoa bazterrean ari de laik uh, puxaka edo? Zule familia hor de laik eda Han <laughs> <laughs> <laughs> izkilometro egina dituzulaik, uh, placer sinaziten du bai Berriz uh, buztatzen du, berriz joa iteko, uh, aviatzeko Emila? Boa, nienke familia hor dut, uh, ebilbide guztian, oui. segitzen, bera zorek uh, oui. inagama iten eta... du. Familia ondia, eh? E, e, eta batzutan, uh, akitu ha, leheri nazi helari, jendeako jo ale-ale eta zukezin duzu gehiago hor, uh, nola bizituzu hori. Motibatzen du, bai? Bo, gero, gero, <laughs> pla, egia da, pla zarri iten duela deneri, bada, jendea jo iten da mendirat, uh, susten gatzerat. Jukka joetan da, hori dion, hori plaketan, ezagir dugu euh, lekian hori plaketan erdi-erdian bada kartu bat, eta bazteretan bat dira lekiak nun, nun joetan aldiren ahiza auto-tipiarekin, hori dion. Hala. Uh, Zagir dugu, hori dugu... Hesna modernoak, eh? Flaksatzen da ba, ba, eta lagunduak dira edo... Egia da, bikaina dira? Hora da, en feit, euh, lekiak bat dira kartu gurean, eta Mod, uh, telefona moderno hori egiten, uh, flash, uh, flash de la coba, afey, aplikazioen egitekin uh, uh, flashatzen nosu hori uh, dion kode hori eta direto ki, uh, ere maiten alzitu uh, non den, uh, non dint pastandiren aro esterkeriak. Ara, nah, ah, ara. Be, uh, bide rexadira joeteko, eta ara uh, autotu ditugu bide rexak. Hala, lekuak uh, zuek hautatuak uh, dira ah, ouais. uh, eta gune egokiak beraz uh, sustengatzeko., gatzeko bon, ara, publikoa publiko nahi badu moitu Obe, uh, uh, obe, ob, lasterkerentzat uh, eta obe uh, de, delendako uh, bistan, bistan da, ahibadak edera dira Horzel uh, egoizian partitzea eta ahibadak horzel atxean edera dira Benan, uh, bon, uh, lastekearen dako, petzatzen dut, uh, benzi utela ere, uh, urrepeleen edo urkiagan uh, edo aurritzen, tzen dako ez, ork, uh, ultexan aurritzen, agnein, ah, ara, eta beste lastekearen eta ork, polita uh, izaiten lan da, demora unabar diman da, bestan da, ork, ahzako lepoan, bigarren emunean, ara, leku, leku unada, aizradio izaiten lan zira autoekin eta Kasi gusia, kusten tussu horpastan dila Bialdiz beru yekoa, bialdiz oitabu ustekua Gawasi luna, <coughs> eta iltrakor ashtar kateri erdian uh, Sinez, uh, feitza sunutu, uh, kiena da Aksa koripoara, egu uh, uh, kaitse gusitik bugu Bada animazio geero baigogeko plazan ere egungusia, neskat jaile ere izanen dazirala attxaldean hoi ere polita izaiten da, Ara, beti bada zerbait beti bada egiteko beti bada jende, um, uh, Hasteko uh, uh, leiaketarekin bukatu behar baitugu ere eta pantxikala jamendi eta kristian lagunduko nazu eta Emileek bejitza bere txapela joko ondo, amatziologirekin uh, gausituko uh, otedu aurten edo bad baote badu, du auaririk. Uh, Parean, txeri uxaka. Begiratu zuzu, Emila. Bai, bai. Hago diena? Zaila izanen da urtean edo egin gaxia da? Pustaket, nekaz. Zendako, nori kuxi duzu. Ekipa, kosko, kuxi. Bada diazko, dira bi urteko irabaz duuna, bakarkako irabaz duuna, pasorra. Bada beste bat kotorikoa, kurbe... Bina kari dira oie keren. Et ne serait-ce que tout est en rien hautatu. Compétition <tus> uh, chez Riochardien. Oui bon, Google enfin, googuler en nous hein. Tout. Zo berstarri giratzen. Bon. Bah ben ana chapella du sillon à ah, la. Ouais, mais bon, reste bat vous à ba kigu. Non, non, je suis tranquille. batere.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 Kler dubezen da? Ah, ULTRA egiten du Kler dubezek. Ez zuen egiten urla jartez. Ez zuen egiten, ez zuen egiten, ez zuen egiten, ez zuen egiten. Ba, egiten du, me bakarikak? Bakarik egiten du, bai, bai. Eta lehen aldikotz beraz ULTRA, ninteles gari? Lehen lekur chadila uldusea, ba, egiten adu deia, festival de tampille ko l'Axtepeia. Idu tanoetamacheik kilometrakoa. Frantzeko amak uberetan chartuzen, nain, nain, nain, nain, nain, nain, Maji Uztroviki ere ikusi dut, hemen leku guak. Gero goita bost eta beho goi uh, ekoan, badira... No, no Esperientzia eh, adunnak, jaskoak adibidez? Behoian, ba, behoian, behoia uh, polita izanen da, bentsaten dut, behoian, badira... Uh, ...bizpairu, no, lau, bigote hor, uh, berko dira, untsase ditu. Zain bai? Ogo ita bostean verdina, leia bada? Jasko, jasko bigaren ariatuzienak oita marse duden ondoan ek berri zelduira. Norbira, esklamadanta, tuferi. Orig, non aiz, irabaz teko duira berek xartotete, iraz teko duzerla. Baia, oiek, jasko te rekontruz egintzutela algarrikin, zenta batek bat eska suen. Rekontruz baino kolbatusen ta. Jasko te esklamadon xartuzela